Dioce Baer Jimundegi, egunoan? Zu aurkestentzira, haute eskundeetarako, aurkestentziste gehiengo municipala izenean, ezer egan nahi du ogek susen? Egan nahi du, Baionako Etxegaraien gehiengoa geien, eta Bokaleko uh, Francis Gonzalezen gehiengoa ordezkatzen dugula, Baiona bi kantona menduan kantona mendu ojek, bere baitan, bere barnean hartzen baititu Bayona Iperaldeko auzoak eta Bokale Eri osoa. eta beraz, erabaki dugu Lau Autagaioak, Monia Eben Mateo Bokalekoa joantak, Nik jarronetxe garraien gehien goko kideak, Burugisa eta Ordezkari gisa Josedo Santos Bokalekoa eta Jennifer Mot Bayonakoa. Lauek ez dugu etiketarik, eta beraz, ez genuen abiatu nahi alderdi baten gibelean, Baina, erabaki dugu ok, dezkatzea bai honako elkarretaratze talde hori eta bokaleko elkarretaratze talde hori Bietan badira ezkerreko eta eskuineko edo, edo gure gisa egitajak eta beraz, zentzu horretan doa gure auta gaitza. Azpimajatu duzu, e, ez duzuela e, bortzaz ideologiarik ezkerreko edo eskuindak aldeh dietan Baina, e, zein dire apiskatu etxe bizitzarena gazteria ipatuduzu, ze defendituko duzu? E? Be, lehentasunetan, ipatuduzu etxe bizitza, beraz gu proposatzen dugu antolatzea elkargoarekin batean eta beste erakunde eta eragile guzekin batean etxebizitzaren bizitzaren bat eskualegi mailan. Main baten inguruan jartzeko eta arazoa uh, denen artean uh, aipatzeko eta ikusteko zehatera bide den uh, legalki eta eta eskumenak saire horretan dituzten erakunde guzien artean. Eta bestalde uh, etx, departamentoak badu uh, etxebizitza bizitza sozialan ere uh, esku hartze bat eta horretan azkartu nahi dugu Lugaldeko uh, jende entzat den, uh, den eskaintza Bestalde proposamen bat egiten dugu ere gazteriari buruz, gazteriarentzako plan bat egiteko eldu bizian abiatzeko, beraz uh, laguntza bat plana abilatzen dutenentzat, entzat uh, permisa pasatzeko ere uh, berbada ere entrepresak uh, uh, muntatzeko eta horretan etxe bizitza sailean ere laguntza berezia, lana, sekatzen ari diren gaztehentzat edo abiatzen diren, lanean abiatzen diren gaztehentzat etxe bizitzat, departamentoak udatzen dituen etxe bizitzat sozialean, egin stasunak izaiteko. Zubdiadanik, hmm. e, badituzu eh, ahdurak, elkargoan eta abak, zuretzat ez da bat sobera izanen, ez da kumuldo post edo beha itenden hori? Be... Mandatu horiek elkarrosatzen dute, goizien aipatu ditugu hainbat gai, adibidez Monia, Eben, Mateo, nirekin aurkezten denak ardurak baditu bokaleko uh, czas eta uh, departamenduak kudeatzen ditu uh, sozialeko hainbat gai, soz, departamenduaren aurrekontuaren partean handiena, egun eindako bosta sozialari emanazaio, eta beraz... Uh, uh, errietan edo, edo elkargoan soziala uh, xailean uh, aliden hautetsi batentzat badu bario erantsia departamentual herelan egitea hintzek elkargosatzen dutelako berdin aipatzen alda uh, etxebizitza xaila edo baiona bayona baiona aipatzeko gaskoien uh, plaza uh, berhandola da eta hortan sartzen dira sartzen uh, da mediateka Sartzen dira hirigginzan iri, ere antolakuntzan ha hainbat kontu. etapartmenduak ere badu erakin bat hotan, eta beraz gure xerea da, gure kantonamendua lehentzat ere, egin behar baiona eta bokale lehentzat, eragitea ondorioak izaiteko zaiteko hirian. Uh, Justuki, hortaz, departamendua, zoenzat uh, ez dakit, elkargoa ere bada hemen, instituzio bezala departamenduan, uh, zer, zer egiten alda, zer ez, zer aldak ikatu? Be, lehenik gauk bada, egoera instituzionala Hor da, badira erriak, elkargoa, departamentoa eta eskualdea. Ni elkargoari botere eta eskumen gehiago ematearen aldekoa naiz. Baina anartean ikusten dut ere, di bez mugaz badirela eta Ola hola da gaur eguna erakunde antolaketa. Gauza anitz hain direla, hanitz mairekin betan, eta adibidez muga egin diko askotan, bada departamendua, eskualdea eta elkargoa, eta batzuetan, ez da baitez bada eges, gauzak elkar adostasuna lohtzea, eta uste dut, beraz, or, oh, izaitearekin, adostasunak lan zenaldirela, baina nik elkargoaren baitan sinesten dut, eta instituzionalki uste dut, Erakunde batek azkartu berbalimadu ondoko urteetan, eta nina inukea azkartza elkargoa dela. Baditu zue, parean, hainbat autagai, eskejean eh? ere zatiturik, edo hainbat autagai zer diozu zuekin baionako biko kantonamenduan aurkestan direnetaz? Ez da erri izanen, saiz zerrenda badira, badira lau lau eskejean eta gero badira frentenazionala ahiskua da Frente Nazionalak uh, kopuru handi bat uh, egitea eta ez da egresa izanen ere ordirenak Kristof uh, Marten eta Juriat Brokarek uh, aspalditik uh, ordirelako uste dut uh, aukera izanen dara bederen eztabaida da bat uh, izateko eta guk haintzinat eman nahi ditugun uh, gaiak aipatzeko uh, ala uh, etxebizitzaren gaia, uh, Gazteriaren gaia, baina baita ere Uh, adineko uh, pertsonen autonomiaren gaia, uh, hori ere aipatzen uh, dugu gure programan, jendea eggonndadin uh, al bezain bat bere etxean eta hojetarako laguntzak uh, bideratzeko uh, laguntzaileei eta baita ere hobeki uh, egituratzeko eta, eta laguntzeko zaintzako lanbideak. Bukatzeko, biskatz sustengua baduzue, autagai bezala, ze aldeh direna, edo ze pertsona importanterena? Orduan duan, lehenik, Jean Runei Txigarraiek eta Francis Gonzalezek bia uzapezek sustengatzen gaituzte, baita ere gehiangoko kideek, atzo egin genuen prentsa horrekoan, saldoan etorri dira... Uh, beraz gehiengoko uh, gure ekieak. Naiz eta ez girenpartamentuko uh, mayoritateko uh, kideak, uh, jean Jacques Lazeek ere uh, sustengatzen uh, sustengatzen gaitu. E, bereziki uh, gai batzuen inguruan uh, adostasun uh, bat atximan baitugu, Gazteen inguruan, Baan ere hori osttionan ezuta aiipatu, proposatuko dugu gure programan eta hori izan da gure proposamena mugaz gaindiko berrikuntza sozial zentro bat egitea elkargoarekin batean mundua konsideratzen baituko ondoko urteetan gauzak aldatuko direla izanen direla transizio edo aldak nagusiak batzuk auttatuko ditugunak baina gehienak bairatuko ditugunak eta horiek eragina izanen dute alor sozialan, alor ekonomikoan, eta biztan uh, ingurunean. Eta berrikuntza sozial uh, zentro horretan, nahi dugu uh, gogo eta uh, sustatu uh, ikusteko nola egokitzen aldiren politika publikoak, erakundeak egiten dituzten uh, politikak sozial mailan, etorkizunean ikusten ditugun uh, aldaketentzat. Hori asko egiten da uh, gipuzkoan. Eta uste dut hori uh, landu behar dugula, bereziki uh, elkargoarekin ere, baina uh, departamentuak ere badu uh, sozialaren, uh, sozialaren uh, eskumena, beraz, uh, denen artean, hor bada uh, zer egin uh, etorkizuneko egonka horiei erantzuteko. Eta hori da, adibidez, uh, adostu dugun uh, puntu bat. Hortan utziko dugu demora joai mileskak handi bat, Joseba Ejomendegi. Mileskak zuai.